Alaikum warahmatullahi barokatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah mencipta manusia dari nutfah, lalu menciptanya, lalu mengukurnya, lalu mengarahkan jalan, lalu menghantar, lalu menguburnya. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahdihi wahtada bihadihi wa astanna bisunnatihi layu amma ba'd Ya ayuhannas Ittaqullah Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Dan jangan sekali-kali kamu mati Kecuali setelah kamu benar-benar menjadi orang-orang yang beriman Sidang jamaah yang diram dan dikasih sekalian Alhamdulillah dalam perjumpaan dalam khutbah kita pada siri yang keenam ini iaitu dalam siri pengembaraan ke negeri akhirat yang disebut dengan makna rehlatul khulud pengembaraan abadi ke alam baka. Setelah kita meneliti bahawa manusia melalui beberapa siri kehidupannya yang begitu dahsyat bermula kehidupan yang sebenar apabila orang itu mati kita telah bincang bagaimana rehlah-rehlah yang telah lalu daripada saat kematian sehinggalah saat mereka diletakkan dalam kubur maka perbincangan yang kita fokuskan pada kali ini apabila manusia telah sampai ke dalam kubur apa yang terjadi di sana? Kegawatan yang berlaku kepada seorang makhluk ini cukup dahsyat pada ketika itu. Karena itulah, Al Imamul Nawawi rahimahullah telah menukilkan dalam kitabnya Riyadus Salihin beberapa rangkap bait syair orang-orang yang saleh dahulu telah membaca rangkapan ini dan mereka membuat persiapan innalillahi lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihi watana ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufunan Innalillah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ibadah dan fotona hamba-hamba yang cerdik Talakud dunia wa khaful fitana Mereka telah menceraikan kenikmatan dunia yang fana ini kerana takut fitnah yang akan mereka hadapi di alam akhirat Nazaru fiha Mereka menilik kepada dunia Falam amilu alimu Setelah mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana bukankah satu negeri yang kekal untuk kita tinggal di sini ja'aluha mereka anggapkan dunia ini seperti gelombang seperti ombak wattakhadzu salihal a'mali fiha sufunah mereka jadikan amal yang salah itu sebagai bahtera untuk mengharunginya Sidang jemaah sekalian apabila mayat ini telah diletakkan dalam kubur maka ujian yang pertama akan mereka hadapi iaitulah menghadapi azab kubur azab kubur pada hari ini dan juga hari-hari sebelum ini telah ada sebahagian makhluk Allah Ta'ala ini mengingkarinya menafikan adanya azab kubur mereka menganggap ianya satu furafat, satu dongeng saja. Karena itulah Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Hafiz Ibn Hajar dan lain ulama rahimahumullah mengatakan lam yungkir azab al-qabr illa al-malahidah. Tidak mengingkari kesabitan azab kubur ini kecuali golongan-golongan mulhid yang tak percaya ada Allah. Golongan zindik, khawarij dan sebahagian mu'tazilah dan juga golongan-golongan falsafah yang berpegang pada akal Kata Imam Ahmad Rahimahullah Azab kubur benar akan berlaku Sesiapa yang mengingkarinya Maka itulah orang yang sesat Dalun mudilun Sesat lagi menyesatkan Terdapat banyak hadis-hadis Yang menyebut tentang azab kubur Yang telah diriwayatkan oleh Imam-imam hadis yang sahih di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ke tepi kubur dan Nabi mengatakan kubur siapa ini Nabi mengatakan orang dalam kubur ini sekarang sedang diazab dan dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda laula an tadafanu kalau aku tidak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan Orang mati La da'autu Allah Ayusmi'akum azab al qabri. Nasyaih aku akan doa Minta Allah Ta'ala Perdengarkan kepada kamu azab kubur Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim Banyak terdapat Memadailah kita kata hari ini Azab kubur sabit Orang yang tak percaya Cukuplah dengan apa yang ada ini Dengan Al-Quran telah menyebut kepada kita Di mana Allah Ta'ala sebut tentang Golongan Fir'aun telah diazab, telah diseksa dalam kubur Pagi dan petang Demikian juga orang-orang lain Cuma satu je soalan yang timbul Mungkin tertanya dalam kepala tuan-tuan Ataupun ada orang bertanya nanti Bagaimana kalau orang mati ini tidak dikuburkan Sebagaimana Fir'aun Sampai hari ini tak masuk dalam kubur Apa jadi kalau sedemikian Jadi jawabnya orang ini sama ada tidak dimasuk dalam kubur atau dimakan oleh hayawan ataupun tenggelam dalam laut dimakan oleh ikan atau dibakar seperti sebahagian daripada kepahaman manusia hari ini bakar mayat apa nak jadi? Jawapnya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ada seorang laki-laki yang tak pernah buat amal kebaikan dia tak buat amal kebaikan maka dia berpesan dia kata kalau aku mati dosa aku ni banyak maka adalah kamu bakar aku campurkan sebahagian daripada debu ini di laut setengahnya di di darat wallahi dia tahu, dia kata demi Allah kalau Allah Ta'ala dapat ambil jasa aku ini saya dia akan azab aku Dengan suatu azab yang tak dibuat pada orang lain Kerana orang ni tak buat amal kebajikan Tapi dia percaya ada Allah Maka apabila dia mati Dilakukan seperti yang diharap itu Dibuat, dicampak dalam laut dan sebagainya Allah perintah kepada laut Kumpul semua Mayak orang ni Diperintahkan kepada darat Supaya kumpulkan orang ni dan dihidupkan balik seperti biasa Itu kuasa Allah Qala Allah SWT ta tanya Lima fa'alta Kenapa membuat benda ni Buat macam ni kenapa Suruh orang bakar suruh campur dalam laut Campur dalam atas darat ni kenapa Qala Kata di orang ni Min khasyiatika Wa anta alam. Ya Allah aku buat benda ni kerana terlalu takut Pada azab engkau dan engkau lebih mengetahui niat aku ya Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, SAW Allah Ta'ala ampunkan kepada orang ini kerana dia takut pada Tuhan sehingga dia buat satu benda yang tidak yang tidak sepatutnya maka di sini para ulama mengambil kesimpulan daripada hadis ini mengatakan bahawa tak kiralah orang itu masuk dalam kubur ke tak masuk dalam kubur maka dia tetap akan diazab dia tetap akan dikira akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla Bagaimana Tuhan nak tanya itu kerja Allah simple sangat mudah. Lebih mudah daripada Allah Subhanahu taala nak buat manusia kali pertama. Itu dalilnya. Adapun yang kita nak cerita hari ni bagaimana keadaan mayat dalam kubur ini? Iaitulah suatu hari Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu dibeniri atas kubur ini kita kena belajar bila pergi kubur bukan setakat bawa bunga-bunga letak atas kubur lah Sayyidina Usman waqafa ala qabrin fabakah dia berdiri di atas sebuah kubur dan dia menangis sehingga basah janggutnya Subhanallah Usman bin Affan menangis orang pun tanya dia Ya Sayyidina Usman ataz kurul jannata wal nar Mu dah cerita kepada kita syurga dengan raka, mu tak menangis. Kamu depan diri di tepi kubur, kamu menangis, lima tak? Kenapa? Kata Usman, Radhi Allah SWT beri jawapan yang kita juga nak dengar. Apa sebabnya? Kata Usman, Aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-qabru awwal manzilin min manazilil akhirah. Kubur yang kamu akan masuk ini Stesen yang pertama daripada perjalanan ke akhirat. Fa in najaa minhu fama ba'dahu aysar Siapa yang selamat daripada azab kubur yang selepasnya ringan. Pemeriksaan yang berikutnya ringan, orang yang telah di checkpoint sudah masuk sudah dapat kelepasan wa illam yanjum minhu fama ba'du ashaddu minhu sesiapa yang tidak selamat daripada azab kubur maka yang selepasnya lebih dahsyat daripada itu maka kata itulah maka nabi kita SAW alaihi wasallam beritahu manzaran qattu illa wal qabr afdhu minhu aku tak tengok mana-mana pemandangan sekali kecuali kubur lebih dahsyat daripada itu Walaupun kita pergi ke kubur kita nampak pokok-pokok bunga. Kita tak nampak apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nampak itu tetapi percayalah tuan-tuan muslimi dan muslimat bahawa hadis-hadis yang akan kita baca ini memberi peringatan yang besar kepada kita bahawa orang dalam kubur dalam keadaan dahsyat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Innal abda idha wudi'a fi qabri Apabila seorang itu diletakkan dalam kuburnya keluarganya semua sudah balik Orang ini mendengar qara alihim idzan sarafu Dia dengar tapak kaki yang terakhir sekali orang balik hmm dia kata pergi dah semua ketika itu atahu malakan ketika itu datang dua orang malaikat dalam riwayat lain menyebut nama malaikat ini Munkar dan nakir nabi dia mengatakan makun tatakulu fi hadar rajul ini ujian yang pertama soalan yang pertama dan sebelum daripada itu dalam hadis cerita yang kita telah sebut di awal dulu ya nabi kita s.a.w. beritahu innal qa'lil qabri ladamah Nabi mengatakan kubur ada himpitan, dihimpitnya orang ni. Maka ketika itu selepas daripada itu datang pula malaikat yang bertanya, "Kamu kata apa kepada Muhammad ini? Orang ini yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu nak kata?" Dalam hadis lain yang panjang, hadis Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu yang menceritakan kita dah baca di awal dulu tentang malaikat yang datang menyambut roh orang mati yang baik keluar. Setelah roh dibawa ke langit Sampai ke langit Semua orang langit puji Allah SWT berfirman Uktub kitab abdi fil iliyyin Tuliskan surah amalan hamba aku ini Yang nyawanya rohnya naik sekarang ini Di surga iliyyin Wa u'iduhu ilal ardi fi jasadhi Hantar balik rohnya ke dalam jasad Ini hadis barat Maka ketika itulah datang dua malaikat bertanya Fayujlisanihi malaikat yang angkat Orang ini duduk. Dia tanya soalan yang pertama, soalan bocor yang telah tuan-tuan selalu dengar. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Kemudian dia tanya lagi, Ma zahadar rajul alladhi bu'isafikum? Siapa yang Allah Ta'ala bangkitkan kepada kamu ini? Siapa? Maka dia jawab, iya itulah Rasulullah. Kemudian apabila jawapan-jawapan ini lepas... Fa yunadi minas samaa ketika itu datang suara dari langit berkata an qad abdi fa afrishuhu jannah Suara ini diperintahkan kepada dua malaikat ani sadaqa abdi hamba aku ini telah memberi jawapan yang tepat yang benar Allahu akbar Fa afrishuhu jannah maka bukakanlah kepada dia ke syurga waaftahu law baban ila al fa'afrishu lat tahmaran ya daripada syurga dan buka di hadapannya pintu syurga fayatihi min rauhiha wa maka datang daripada syurga itu daripada bau-bauan syurga wangian daripada syurga angin udara sejuk ekon daripada syurga wayusakhulahu fi qabrihi madda basarihi Allah Subhanahu taala perintahkan supaya dibuka dalam kuburnya sejauh mata memandang luas kubur kita di atas dunia ni kita sangka kubur sempit, tak. Lah. Mereka dalam nikmat yang begitu hebat, kuburnya luas, udaranya sejuk dan baung harum kasturi. Ketika itu datanglah seorang laki laki mukanya cantik. Pakaiannya bersih, baunya harum. Berkata absyir wahai tuan, khabar gembiralah. Inilah hari yang kamu dijanjikan apabila kamu mati. Orang mati itu bertanya man anta? Siapa awak? Muka yang cantik tadi memberi jawapan ana amaluqas salih. Akulah amalan engkau yang salih. Ketika itu orang yang beriman ini memberi, berdoa, Rabbi aqimi ah. Wahai Tuhan, dirikanlah kiamat aku nak keluar daripada kubur sekarang. Subhanallah. Sebaliknya apabila orang yang masuk itu wal iaz billah orang kafir. Orang yang tidak beriman, malaikat akan datang membawa nyawa naik ke langit dihumban turun ke bumi, tidak diterima. Tidak dibuka pintu langit sama sekali. Ditulis dia dalam, namanya dalam kumpulan neraka. Summatatru ruuhuhu tarhan kamu di dicampak mayatnya. Dicampak ruhnya dan rohnya balik ke balik ke dalam tubuhnya ketika itu datanglah mereka memberi soalan-soalan yang telah ditanya tadi mereka tidak akan dapat jawab maka datanglah suara dari langit mengatakan buatlah hamparan untuk hamba ini hamparan daripada neraka dan buka di hadapannya pintu-pintu neraka wal a'udzubillah fayatihi min harriha wa samumiha ketika itu datanglah panas Baun busuk daripada neraka, samum daripada kepanasan neraka. Dan kubur menghimpitnya sehingga tersli, sehingga berselisih tulang, tulang rusuknya. Dan datanglah seorang laki-laki yang rupanya huduh. Memberitahu kepadanya, akulah amal baik, amal jahat yang kamu lakukan itu. Ketika itu, orang ini memberitahu, Rabbila tuqimis sa'ah. Wahai Tuhan janganlah Engkau dirikan kiamat kerana aku bimbang lepas pada ini lebih dahsyat daripada daripada itu. Banyak lagi riwayat-riwayat lain dalam hadis yang menyebut kepada kita tentang kedudukan manusia dalam kubur. Yang tidak sempat untuk kita huraikan dalam perbincangan yang ringkas ini. Cuma apa yang kita nak kata azab kubur ini memang berlaku. Tuan-tuan yang sudah beriman yang sudah percaya buatlah beberapa perkara yang menyelamatkan kita daripada azab kubur yang dahsyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan kepada kita beberapa senarai yang boleh menyebabkan seorang itu mendapat azab kubur wal'iyazubillah. Tuan-tuan ingat, ada hadis yang mujmal secara umum dan ada yang secara terperinci. Secara umumnya, azab kubur ini menunggu Orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla Maksiat yang paling besar, yaitulah syirik kepada Allah Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran Inna syirka la zulmun azim Syirik itu adalah merupakan satu perkara yang dijinayah yang cukup besar Di antara yang disenaraikan Untuk mendapat azab kubur wal'iyazubillah itulah orang-orang yang tidak bersih Apabila mereka bersuci ataupun buang air kencing tidak bersih Pakaian mereka daripada terkena air kencing Maka inilah yang kita kena perhati Banyak hari ini tandas-tandas yang dibuat tidak mengikut syariat Yang menyebabkan bila kita masuk Akan ada tempat-tempat yang tidak bersih Ataupun kita sendiri yang tidak mengambil berat tentang masalah ini Maka Nabi panjang hadis ini saya hanya senaraikan. Di antara sebab-sebab membawa azab kubur juga. Iaitulah bercakap dusta. Al-Kazib. Orang yang bercakap dusta. Maka azab kubur menunggu mereka. Riba Yang kedua. Orang yang makan ribah. Yang ketiga. Wahajrul Quran orang yang meninggalkan al-Quran. Quran ada tidak dibaca. Kalau dibaca pun tidak diamalkan apa yang ada dalam al-Quran itu. Maka ini termasuk dalam azab kubur. Sebagaimana dalam hadis yang panjang daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu yang menceritakan juga tentang perkara-perkara ini. Dan di antara azab kubur lagi Zina Perbuatan zina Yang insya Allah Dalam kuliah maghrib kita nanti Saya akan baca kitab dosa besar Iaitulah tentang dosa besar zina wal-iyazubillah Yang seterusnya Al-Ghalul Iaitu Mengambil harta-harta rampasan sebelum daripada dibahagikan kepada para pejuang Islam maka orang yang ambil harta rampasan ini akan diletakkan termasuk dalam orang yang dapat azab kubur mungkin itu jauh tapi yang dekat dengan kita ia itulah orang-orang yang namimah orang yang berjalan kesana kesini membuat cercaan kepada manusia, mengadu domba di antara manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila tengok lalu di tepi kubur nabi mengatakan orang ini sedang diazab. Apa sebabnya? Yamsi bin Namimah berjalan ke sana ke sini mengadu domba memplaga orang. Hari ini cukup dahsyat tuan-tuan. Namimah hari ini masuk dalam masyarakat kita seperti nasi makan ataupun air minum yang disebut oleh setengah masyarakat kadang-kadang dibawa perhimpunan, kumpul orang ramai nak bagi duit ke, nak bagi apa benda taklimat tapi dibawa penceramah-penceramah yang mencerca orang bawa gambar-gambar yang belum tentu dipastikan kesahihannya ini termasuk dalam namimah melaga-lagakan laga orang, membuat fitnah kepada orang, ini adalah merupakan satu perkara yang besar orang ini menunggu apabila masuk dalam kubur termasuk di kalangan orang-orang yang akan diazabkan mereka di dalam kubur wal a'yaz billah itulah di antara senarai pendek yang disebut oleh para ulama orang-orang yang akan masuk dalam kubur dan mereka akan menunggu mendapat azab kubur na'uz billahi min zalik a'udzu billahi minasyaitannir rajim POTILA AL INSANU MA MIN AYI SHAY'IN KHALAQAHU MIN NUTFATIN KHALAQAHU FAQADDARAH THUMMA SABILA YASSARAH THUMMA AMATAHU FA AKBARAH THUMMA IDHA SHA'A ANSHARAH FIL QURAN AL AZIM WA NAF'ANI WA IYYAKUM BIMA FIL AYATI WA HAKIM A MA TASMA'UN WA ASTUGHFIRULLAH LI WALAKUM WA LI INNAHU WAL GHAFURUR RAHIM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 Wasa man yang sarah pada nahihi wahatada bhadiilahum din. Ama bade. Ya ayuhan nasi taqulillah. hamba hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla. Dalam senarai pendek yang kita dengar tadi perkara-perkara yang boleh mengundang azab kubur di antaranya lagi orang yang tidak menunaikan salat ataupun menangguh-nangguhkan salat dan tidak adil. Kalau kita tidak mencari jalan yang selamat daripada azab kubur. Senarai yang boleh disenaraikan secara ringkasnya di sini. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama, ialah itulah yang pertama sekali, orang-orang yang beriman dan beristiqamah di atas jalan yang baik. Innallazina qalu Allahu tsummastaqamu. Dalam ayat yang telah kita baca dalam sirian lepas, di antara lain ialah sebab-sebab yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur itulah kita bertauhid dengan tauhid yang betul melaksanakan ibadah dengan benar menghadiri majlis-majlis ilmu yang boleh menambahkan keimanan kita dan kita melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar ini di antara yang boleh menyelamatkan azab kubur dan juga para ulama mengatakan di antara yang menyelamatkan azab kubur itu, asyhadah, shahadah Iaitulah mati syahid di jalan Allah. Subhanallah. Orang yang mati syahid berjuang menegakkan Islam. Menentang orang kafir. Mereka mendapat enam perkara yang besar. Diampunkan dosanya dan dilepaskan daripada azab kubur. Dan panjang lagi insyaAllah kita akan jumpa di dalam perbincangan kita tentang syahid. Yang kedua... Yang disebut oleh para ulama, iaitulah orang-orang yang sentiasa membaca surah Al-Mulk. Baca surah Tabaarakaladzi biyadhil Mulk, wahyu ala kulli syaitan qadir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, nabi hatta beni kata Jabir radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Hatta yaqra alif lam mim tanzil, yaitu alif lam mim surah sajadah dan surah tabarakal ladzi bi Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan hiyal mani'atu. Surah 30 ayat ini menghalangkan wahya al-munjiatu min azabil qabri yang menyelamatkan manusia daripada azab kubur. Jadi siapa-siapa yang rasa cemas kehidupan kita hari ini, azab kubur yang ada di hadapan kita ini, biarlah kita selamat. Biarlah kita duduk dalam keadaan tenang. Bacalah siang dan malam suratul mulk. Dan Nabi kita s.a.w. membaca surah ini pada waktu malam. insya Allah dia selamat. Di antara orang yang selamat daripada fitnah kubur juga, iaitulah orang yang mati pada malam ataupun hari Jumaat, di mana mati ini kita tak boleh buat. Jangan pula oleh kerana esok hari Jumaat, aku nak mati hari Jumaat, pergi bawa kereta laju biar matilah. Itu bunuh diri nama dia, bukan mati. Yang kita boleh buat ni apa dia? Iaitulah kita baca surah al-mul dan kita beramal dengan isi kandungannya serta melakukan amal-amal yang soleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita daripada azab kubur yang sangat dahsyat ini dan insya-Allah dalam siri khutbah kita yang berikutnya kita akan Ceritakan lagi bagaimana manusia selepas keluar daripada kubur insyaAllah.